قال المحشي الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى والحمد لغة الثناء بالكلام على الجميل لاختياري ala sawab ada ya nisbah ala aljamili liikhtiyari ani ada ya lagi lepas pada ra ya nisbah terpanggil wa alhamdu kala hazallah kita, uh, uh, kita reti di halaman dia yani di sini dia nak royak maknu kalau gitu kita quli wa dan bermula makna hamd yang kita jomoh kata puji tu apa makna puji ha, iyalah ha, makna puji lugatan ha nak pada segi bahasa bercakap ada ha, segi makna istilah syarak tu suku pula makna pada syarak ini makna segi bahasa Walhamdu wa ma'nal hamdi lughatan Pada bahasanya ialah As-sanā'u bil-kalami <coughs> As-sanā'u bil-kalami Puji dengan perkataan Itu hamdu pada segi bahasa Makna dia itu khah sikit Ha, maknanya puji dengan perkataan Alal jamili atas kawa ha, elok Alikhtiyari yang bahasa sengajai Haa, bahasa ikhtiyari, bahasa pilihan hati Sebut ha, puji dengan perkataan Ha nah, dia panggil sebut baik. Tapi Ke kecik -ke, mudah-mudah kata sebut baik. Ha nah, sebut kata asyana, apa sana? Sebut baik tu asalnya. Tu puji sebut baik. Maka awak mari bil kalamnya ni seolah tauqiqan. Sebut baik. Sebut apa? Kerana kita reti dia sebut juga. Ha nah, tu reti dah tu. Sebut kata tengok. Sebut kata tengok tu reti dah, dah dengan mata. Tiba-tiba mari sebut tengok dengan mata. Ha tu mari juga teringat mata tu, dia pening nak mubah arah ialah. Nak taukit ialah. Sebab apa? Sebab itu tidak. Eh, betul kata tengok itu dengan mata. Dengar. Ah ha, betul kata dengar dengan telinga. Dah tengok mari lagi. Aku dengar dengan telinga. Ha, ah nak taukit nak kuat. Ah ha, han pun sebut kata ath-thana apa sana sebut baik tu as-sanah -as sanah, sanah ni sebut baik Kamu tama le bil kalam sebut dengan perkataan ha oh, wa mai tawkilah tu kia kia uh, al-jamili li ikhtiyari Atas perkara yang elok yang bahasa sengaja baik ala jihati tabji wa ta'zimin -ta Ha, kait sikit lagi tu Sebut baik pun ha, Atas jalan ha, Memeliyah dan membesar hmm, Kita pusing ujian lain Tabjib makna memeliyah Makna besar juga Atas jalan memeliyah dan membesar Itu ha, panggil panggil Hamd ha, Kita ada kata puji-puji itu ha, Pada lurahnya sebut baik Haa atapkara yang elak yang bahasa sengajai ah sebut tadi atas jalan amum liyo dan membesar nak keluar sebut baik atas jalan sendor Tak panggil udak panggil puji belah tu oh demoni bagu oh demoni molat demoni keno tapi mengani kadia oh, tu bukan atas jalan bukan bukan ala jihad tabdi tu ala, ala jihad al istihza kadia oh, tu mem tak panggil hamd. orang panggil sendor tu. <tuh> hote. Ha, sebab tu kalau ha, orang tak sebut baik kita kita reti dengar misalnya kita reti dengar orang sebut baik Kau puji ke sebut baik kod jalan menganyik ke ataupun panggil. Maksud jalan ejek, kita reti dengar. Oh demo oh demo oh senang god oh, demo molat sini. Ah ha, dia kata kita ha, menganyinya. Ha, ah kita reti dengar jadi anu ha, lah walaupun qasat dalam perut dia tapi dia ada muktaba ya panggil. Ha, ada dengung-dengung tu ada. Ha inilah bezanya. Hmm bukan kata tiak-tiak sebut baik tu panggil puji semua dah. Ha tengok di atas jihad apa? Sebut baik kat orang tu. Atas jihad memliya aya. Atas jihah senda terbuka. Mak dia kata ala jihati at-tabtil wa at Lepas tu ta'mimnya ta betul ni luah. Sawa unkana Sama saja Sama saja Adalah ia ia asana bil kalam tadi Sama je fi muqabalati ni'mati Pada membetuli ni'ma am, Amla ataupun tidak ha, Tak kira situ Sebut baik atas jalan saat ni ke Panggil puji lah tu Sama ada sebut baik tu atas jalan membetuli ni'ma Lahana kita puji kata, oh Zaid tu boroh sungguh. Sebab apa? Sebab dia beri kita. Ada ha, barang apa dia beri kita. Kita tahu, oh Zaid ni boroh orangnya. Jadi kita puji belah tu tu atas muka balah nikmat. Kerana dia buat nikmat kita, dia beri barang kita masalah. Itu panggil muka balah nikmat. Um, le, ataupun tidak. Balah mana? Ha, kita tahu kata Zaid ni orang murah hati. Ha, tengoknya duduk sanggur, khalik susah kali susah zat duk sangga ha, ah kita kata oh zaid ni uh, baik sungguh we okay? ha, murah sungguh okay? ha, tak ada muka balas nganikmat mai kita dak kali mm ah, tahu apa satu orang okay? tahu tahu zain orang baik sangat ha, tak kira dia buat baik kita tak buat apa tak ada kira kata oh zaid ni orang baik ah ha, panggil puji mm jadi ta'min betul tu bukan nanti nak panggil puji ni sebut baik apabila apa membetulkan nikmat tak mesti begitu itu makna sawa ungkana sama saja adalah ia ya asana bil kalam tadi pada muqabalah nikmat ha, pada membalah ke di atas nikmat kalau kita nak ambil loghat dekat ah ha, fi muqabalati pada membalahkan nikmat sabit dia tu buat nikmat dia pun kata allil oh, si zaid tu seorang yang bau seorang yang yang yang boroh katakan dia amla Ha ya ada misal siap-siap dah tu. Fa misalul awwali maka misal yang pertama. Apa yang kamu kaunuhu <tutup> <tut> fi muqabalati ni'mah. Ha hak ya pertamanya begini. Ma iza Zaidun. kelakuan masalah apabila buat melio akan dikau oleh si Zaid. Misal saja tak kala ati uh, si zaid buat mulia ke engkau maka engkau pun katalah faqul ta maka engkau kata zaidun karimu ha yalah tu hmm tu dia kalau gitu zaidun karimu tu maksudnya kata asna' bil kalam al-jamil -al li-ikhtiyar kerana karim ni apa dia sifat murah ni al-jamil -al li-ikhtiyari al ha apa pula murah ni bukan benda asal tabiat as ni bakhil tapi ah asan ni paise kikir kita panggil keduk bi'ah asah -ha ha, tengok ha, tengok kanak-kanak tu lah ada-ada -ad minta tak beri ah ha, tu hak asak tapi bila dia besar dia mengaji dia lawa kanafsu dia kena sampai jadi murah hati maka jamil tu jami liqtiyari ah ha, kita sebut baik di tu ha, maka ini cukup fa innahu maka bahwasanya apanya qaulaka ambil masdar fulta tadi Awlaka Zaidun Karim tu orang panggil fi muqabalati nikmatin pada pada membetuli nikmat apa nikmat iaitu Zaid tu memlia ha, nikmat apa situ nikmat ikram ha, di sini ngah apa dia nikmat yakni ikram Zaidin iyaka ataupun lakah ha mumlia Said Kakak aku pun kata Zaid ini seorang karim ha tu panggil muqabalah nikmat Wa misalus sani dan misal yang kedua. Hanya kedua kata mana? Dia kata amla. Asa ini. Kau nuhu fi muqabalati ni'mah. Hanya kedua amla. Yang mana yang kata? Kau nuhu fi ghairi muqabalatiha. Keadaannya pada tidak membetul ini membetuli ni'mah. <coughs> Hanya kedua ialah. Ma idha. Wajadta Zaidan yusalli salatan tamatan. Ah ha, begitu. Kelakuan apabila engkau dapati seorang si Zaid itu sembahyang iya, ah ha, engkau dapati si Zaid itu ah ha, sembahyang iya ah ha, akas waktu semaya yang sempurna. Oh Zaid tu semaya khusyuk, molat, tawabb, molat. Maknanya sempurna semaya. Bila engkau dapat tidur dia semaya kita pun katalah engkau katalah faqulta Zaidun rajulun salihun. Ha Zaid tu seorang lelaki yang berjuruh, seorang lelaki yang bagus. Ha maka perkataan salih salih ah mari daripada salah. mana baik tu? Itu yang panggil haa, al apa? al jamil li ikhtiyari. Hmm, maka tu panggil puji juga. Walhas maya, tak ada jadi nikmat kita tak sekali ha, tu kata, sama ada mukabalah nikmat atau tidak hmm, itu umum panggil perkataan tu saat ni panggil puji ha, Zaidun Karimun panggil puji ha, Zaidun Rajulun Salihun panggil juga puji fa'innahu makabah wasanya qawlakat za'idun rajulun salih tu itulah Isa fi mukabalati nikmatin dia tak ada buat nikmat kepada orang puji dah sekali ha, tak suka hak tadi hak tadi dia buat meliyah ke orang puji maka orang puji kata za'id seolah-olah karim ada pak ni za'id duk semaya mulat cara dia hak ni kata oh za'id ni orang orang ah ha, tu panggil puji kedua-dua itu habis <coughs> wasana'u mubtada suku pula nak cara kelimah nak cara lurah madah huruf ha, ah jadi kelimah dia susun huruf dia furus huruf, huruf nun alif hamzah ah ha, nak cara tu sikit dia wasana'u itu dibacakan bi taqdimil musallasati yani bi taqdimith sa'il musallasah dengan mudahulukan huruf so yang bertitik tiga Itu kanak kamu sediaksa ha, yang bertitik tiga dengan mudahulukan so yang bertitik tiga takdim ala nuni atas nun ya ada satu luhur lagi ha, bila kalau kita pusing huruf bunyi nasa ah ha, di sini sana ah ha, sahabat dia kata dengan mudahulukan so atas nun ah ha, ha. Asana dengan mendahulukan so atas nun untuk apa? Hua, iyalah. iaitu khabar. Ada perbi takdim saat itu ta'alluq maksud jadi ha nak dabik, nak dabik huruf dia. Ha atas, atas kita berlaku atas ra'i mengatakan boleh ha daripada mubtada ni. tak payah takwil. Asana hal keadaan ha, dibacakan dengan mendahulukan so atas nun. Maknanya apa huwa iyyalah? kana itu maknanya al-ithyanu oh. bima yadullu ala ta'zimin yaitu mendatangkan dengan barang-barang situ perkataanlah ah ha, bima aybil kalam ha, Bikalam bi yang menunjuk ia ya atas membesar hatu kita kata puji mm sebut baik ah ha, sebut baik wa ha, qila ah sikit-sikit kata kay huwa zikru bi khairin mohonnya yang ni Ha, apa dia sana sebut dengan kebaikan. Hmm, ini, mendatang dengan barang yang menunjuk atas membesar. Lain-lain zikir -lain hazan ni. Mendatang dengan barang perkataan menuju atas membesar. Ah, ha, okey kata sana tu <tik> azzikru ha, bil khair. Azzikru bil khairin sebut akan kebaikan. Ha, hak, inilah, hak kita nak ambil ni. Sebut baik. Cerita sebut baik hak ni. Wa diduhu pula. Dan sebaliknya Lawannya Lawan sana Hak dulu sah Lawan dia Haa, Tengok tukar Tukar titik ah Jadi nasa Tulisnya serupa saja Rupa huruf serupa Tapi ia berlainan di titik Habis itu zaman tulis Quran hari itu dia tak ada titik ah Tak ada baris Tak ada Tulis rupa huruf saja saja Ha, maka mari tambah setakat masa Raja Hajjad Masa itulah ha, Berlaku tambah titik Kroes Supaya nak bezo ha, Mudah kenal Ataupun mudah ce kita panggil ha, Kita nak cam kata ini Nuka sekecam di titik Tengok nah, sepasangnya dobit nah, ha, Saya sana Se dulu pernah tahu mana Tulis rupa titik ego Jadi se so. Titik satu Jadi nu di atas Manakal lagi titik satu di pertama Jadi nasa Haa tukar Makna lain pula Haa di dia nasa Baca dia Bita kedi min nuni alal musallasati Haa tu dik dia Apa dik Haa saat Sanak tu apa sanak Sanak tu az zikru bi khairing Tapi ok ni kalau itu dik dia ke Al-zikru bishari ha, tu dik Mana nasak ni sebut jahat ha, Dia pusing situ ya Sana Sebut baik Nasak Al-zikru bishari ha, tu ok yang kedua tu ha, Kalau kita nak balik Hak ta'ala Hak ta'ala al ityan Bima yadullu ala ha, Lawai bagi membesar Menghinu nah ha, kita bukan tengah nak hasan ini tanglin, ini alat tahqir, dah melekeh ke? sebut atas nak melekeh kau okay? kan? tu kita nak balik atas sana atas kau yang tamu al ityanum bima ya dulu alat tanglin, amai ya kruo nasejabo al ityanum bima yadullu dulu alat tahqir atau abul ihanah nak menghina hmm tu naseh Atah ka yakru azkuru bi khairin dza di azkuru bi syarrin. Ah sebut je hak tu panggil azak. Nah, logat demo. Habis. Ah istithna suku pula nah. Wa inna abbarna bil kalami. Dan sesungguhnya telah ibarat kami dengan kalam. Kama abbar bihi ba'dul muhaqqiqin. Sebagaimana telah ibarat dengannya, Kalau pakai mama sedariah Bihir ajak ke kalam Kalau pakai mama su Seperti barang yang telah ibarat dengan nyemak Murat ma tu kalam juga ha, Gitu saja, cuma kita nak main koidah ha, Sesungguhnya Telah ibarat kami dengan kalam Pada kata mana tadi Sanak-sanak tu ialah Al-Ityan ha, Apa dia, as-sanak tu ialah Uh, Alhamdulillah As-sanahubil kalam ya kata tadi Kalau gitu, Kami ibarat dengan kalam Sebagaimana ibarat dengan Oleh Ba'adul muhaqiqin Apa ba ibarat gitu Haa Supaya ni Ya ada-ada orang lain Ibarat As-sanahubil lisan <tuh> Haa Itu dia Ada-ada ibarat Sebut dengan lidah Haa Ada ibarat Apa makna puji As-sanahubil lisan Sebut dengan lidah. Ha ada ibarat gitu. Kami dak kami kata as-sana'u bil kalam, tidak kata bil lisan. Apa tu boleh kami ibarat begitu sebagaimana ibarat ba'dul ba muhaqqiqin al yasmalat ta'rifu hina idzin supaya melengkapi oleh ta'rif, ai ta'riful hamd. Supaya melengkapi oleh ta'rif al ta'rif hamd. Itu Pina izin ketika itu mana? Pina iz abarnah bil kalam. <coughs> ah, ha, pina iz abarnah fihi bil kalam. Ha, mana kami tarikh ta kata, eterna uh, ubil kalam supaya melengkapi tarikh ta itu, uh, supaya melengkapi oleh tarikh ta hamd ketika itu melengkapi akan. Makhu, oh. alhamdulkodimah. Ha, ah, tu dia nak masuk dalam tarikh ta itu pujian qadim puji oleh Tuhan akan dirinya puji oleh Tuhan akan hamba-hambanya ha tu panggil apa tu puji yang qadim kerana Allah qadim ha ibarat daripada ta'luk ta ha, yang tanjizi qadim ha ta'luk ta kalam yang tanjizi qadim dengan mana musdiya keperkataan menunjuk atas puji ha itu panggil puji yang qadim kalau kita ibarat kata Hamda, puji itu apa makna? <tuh> as-sana'u ah, lisan, puji dengan lidah. Ha, mahu perkata Tuhan puji Tuhan tu, Tuhan puji dirinya makna Tuhan puji dengan lidah. Ha, ah, nak cermak situ. Lalu tu kami pilih ibarat as-sana'u <tuh> kalam, tak kata as-sana'u ah, lisan. Ha, sekali pelisan makna kalam, tak apalah. Ah lisanil arab lidah arab makna bahasa arab perkataan arab sekalipun boleh ogi apa nak lari dulu lagi oh nak pilihkan cermat dalam sebut kelimah tu nak jauh dulu daripada apa daripada tashbih daripada, daripada wysbah ataupun iham memberi waham Aa, tu pasal kami ibarat begitu tu ah <tuh> nak melekat melekat ketika itu akan okay, alhamdal apa alhamdal qadim wa huwa alhamdul qadim Alhamdulillah idafa masdar ke fa'il iaitu puji oleh Allah nafsahu tumab'u puji oleh Allah Akadirinya Allah puji binafsihi dengan sedirinya Allah puji diri dia sendiri Tengok-tengok ini Allah puji dia sendiri mana tengok dia kata fa'lam Fa annahu la ilaha illallah ha dia puji sendiri dalam ayat alhamdulillah rabbil alamin ayat ha, qra eh. dia sendiri puji dia ada ha, banyaklah ayat-ayat dia, ada puji dia ha, tu dia ha, Dia panggil Alhamdulillahi nafsahu binafsihi ha, Itu panggil puji qadim ha, Ada kata puji qadim bagi qadim Mana Allah puji dia Allah qadim memuji iyaqadiri yang qadim ha, Allah puji Patut kata, apa puji qadim kan no? ha, Itu ibarat daripada mana puji dia Klik dalam pula ibarat kepada ta'aluk kalam yang tanjizi qadi maksud dia keperkataan yang menunjuk tahpuji ha kena jadi nun pula yang crew wa hamduhu li anbiya'ihi wa auliya'ihi wa asfiya'ihi jamak semua tu ah maksudnya puji qordin juga wa hamduhu dan puji olehnya idafat kepada kata ni dan puji olehnya Allah li an halatul lalitadiyah jadi wajib ah oh. ha, puji olehnya Allah akan segala nabinya wa auliya'i segala walinya wa aspiya'i segala orang pilihannya ah nyonya Allah ah ha, tengok nikmal abdu innahu awab ah dia puji Nabi Ayub satu ayat lain serupa juga puji Nabi Daud Ha, dan dia puji segala hamba dia ha, Puji segala melekat dia ha, Dia panggil Allah pujikan ha, Akan ambiyak dia, awliyak dia, asfiyak dia Dia ha, panggil puji Qadim Allah yang puji Qadim Puji akan hadis Dia panggil puji Qadim bagi hadis Dua-dua tu masih dalam Alhamdul Qadim ha, Ta'rif tadi kami pilih kata Bilkala nak masuk ni Supaya melekat pihak ni ha, tu dia Walhamdal haditha Haa, tu atas klik pada kata Alhamdal qadima Undur klik semula Wa innama abbarna bil kalam Liyalakah di liyashmalat ta'arifu Hina izin Alhamdal qadima Walhamdal haditha Alhamdal haditha atas pada Alhamdal qadima Liyashmalal hamdal Apa namuni Alhamdal haditha Melengkapi tarikh pada ketika itu puji yang qadim juga puji yang baharu. Ah, tu dia. Mana puji baharu? Wa <in> huwa alhamdulillah hadis itu ialah hamduna lillahi. Puji oleh kita. itu pak Puji oleh kita segala hamd lillahi akan Allah. Haa, kita yang memuji ini baharu puji akan Allah Tuhan yang qadim. Apa puji puji hadis bagi qadim. Hamduna lillah. puji oleh kita sekanak kita ni segala hamba. Ah. <coughs> Allah taala ataupun kita bagi tak usah tak hamolah umum lagi segala makhluk. Ah kerana makhluk puji semua puji semua hingga puji kita dengan lidah lisanil maqan puji makhluk lain macam batu kayu tu puji ada kata dengan lisanil maqam ada kata dengan lisanil hal yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard tamud tasbah bagi Allah tu boleh barang yang ada dalam langit dan barang yang ada dalam bumi semua hatta kayu batu pun memuji Allah ha hmm, tu dia Hingga siapa masa nabi Daud nabi Daud tu boleh suruh bukit tu tasbah Ah suruh bukit tersebut. Suruh burung-burung tersebut. Bila Nabi Daud tersbah burung. Ah bukit yu pakak sebah sekali Daud. Ah tu dia. Ha maka di sini kita ambil umumna tu Nama makhluk. Masuk be. Hamduna Seperti puji kita kita sekalian makhluk akan Allah taala. Satu lagi Wa hamdu ba'dina li ba'din Puji oleh setengah-setengah kita Akhir setengah ha, Tengok kita dah puji sama kita Oh Apa ha, nama ni Si Khalid terbaik ha, Kita puji sama kita Kita hamba puji hamba hmm. ha, Kedua-duanya masih lagi kata Alhamdul hadith Melengkapi dalam tarikh tadi <tuh> Kemudian Fadakhalat Aqsamul hamdil arba'atu maka masuklah ha maka masuklah termasuklah ha ai fi ta'rifil hamd ha tu ha, maka termasuklah di dalam takrif tu oleh segala bahagian puji yang empat aqsamul hamdil arbaatu apa arbaatu sifat daksamu da mananya segala bahagian puji yang empat ha mai wayak semula wahia hamdu qadimillil qadimin Ha, puji oleh yang qadim akan yang qadim hak tadi Allah puji diri dia yang kedua wa hamdu qadim lil hadisin puji oleh yang qadim akan yang baru Allah puji hamba-hamba dia yang ketiga wa hamdu hadisin puji oleh yang baru akan yang qadim kita hamba puji Allah yang keempat wa hamdu hadisin lil hadisin puji ulil yang baru akan yang baru. Kita puji sama kita, kita puji nabi, kita puji awal wali, kita puji ulama. Ha tu mana puji kita yang baru akan yang baru. Apa ha, bagi yang puji? Waktu dia kata puji-puji itu, ha sabit telah terjemah alhamdulillah tu. Orang Jumaah, puji-puji itu, ha, apa apa ulah puji tu. Isyarat kata makna dia jamak. Ha ataupun dia panggil jenis puji. Sahabat ada-ada kata segala puji Ambil mana tu? Ada setengah pakat Alhamdulillah istirah Semua puji Ada setengah pakat Alilah jenis ha, Jenis puji banyak mana pun ha, Sini pak ha, masuk segala puji Kita ha, reti ter ada tu Jumuh Kita perhati tengok kan Boleh puji Yang ada, -ada darah Jumuh Segala puji itu Segala ambil mana Kalau kita nak kira ilmu Segala puji Segala tu ambil mana Sedangkan lapang hamdun Kali kita kira Lapang muprak je Gana Segala ah, ha, Yang kira tu Hamdhya ha, apa tu Jenih Haa Masuk habis Segala ah, Haa Pas jenih puji berapa Pak na Haa oh, Segala ha, Nah Hmm Ada pula kat juma Puji pujian Haa Nyubuh yan di belakang Nyubuh nu di belakang Puji pujian Haa Tisara apa pula tu kalau puji betul tu masdar. Ha, pujian tu ha kena keperkataan yang dipuji. Ni tu pula puji-pujian. Supa kata makanan. Ha lain dah lah Makan tu masdar akan makanan, nasi, dah bergapo tu kuat makanan. Ha tu lorah Melayu kita lah pula. Nak jadikan maf'ul dia bubuh nun di belakang. Minum masdar, minum man. Ha bubuh nun sebutir jadi maf'ul dah lu. Ha nah makan makanan. Ah, ha, tu dia. Ah pun puji, pujian. Nah, ha, dedeh itu bahasa kita lah pula. Baik. Ah ni dia kata kalau kita mengaji panggil Masda itlaq masda ke anak ki isim maf'ul. Jagaklah paham masdar, makna maf'ul. Khalqi. Ah ha, masdar dengan makna ha, makhluk. Ah masdar makna maf'ul dipanggil. No ma no ha, kejadian tu dia. Baik. <tidade> wa ha, amma ni ni ni pun nak nak tolong jawab hak lah ha tu dia nak nak tolong tanggung lah hak okay, gadai ibarat lagu lain wa amma ta'biru ba'dihim ah pada kata tadi hamdutu ya. apa luwatan athnaa billisan sebut dengan lidah sebut baik sebut dengan lidah orang ha, lain ibarat dengan bilisan kami kata bil kala kerana saat ni Adapun ibarat ulas setengah-setengah ulama fita'rifil hamd bilisan dengan bawa kata asana ubilisan. Oh, kalau ibarat ada pun ibarak macam tu faizamu alaihi maka lazimlah atasnya atas takbir ni oleh Allah ya kuntu ta'rifu lazim oleh bawa tidak jadilah ta'rif itu. Tak jadi syamilan lil qadimin. Ah, ha, tak jadilah takrik itu yang melengkapi akan lil qadin. Lill hamdil qadimin. Tak melengkapi pohah kami pohah kamihani. Ah, ha, jadi tak melengkapi akan ha, syamilan <tuh> lill hamdil qadimin. Tak melengkapi akan puji yang qadin tadi. Mak poh, ha, dah sebut dengan lidah Tuha maha suci daripada serupa dengan makhluk. Kalau kata sebut dengan lidah, mewahamkan Allah berjirim. Kerana lidah itu satu daripada jirim. Yuzu, anggota ialah jirim. Allah jirim. Ko kalau kita pegang Allah jirim, Ya tak ada fokno. Ha, kita pegang Allah maha suci daripada serupa dengan makhluk. Lidah itu itu daripada jirim. Allah maha suci darinya. Kalau begitu Gita Arif kata sebut dengan lidah kak tak termasuk lah puji kodim. Haa tu kata sebab tu kami paling cakap pun ibarat dengan kalam tu. Haa malaikat tanggung kot ni. Illa ayyurada bilisani al-kalamu. malaikat malekah tanggung kot ha, tu illa ayurada malaka bahwa dikehendaki yakni bahwa ditanggungkan dengan kata ha itlaq lisan kanaqnya kalam hmm tu dio manonyo orang panggil majak datu majak datu dalam pengajian ilmu al-bayan malaka ditanggungkan bil lisan dihendaki dengan al lisan itu kita nak ataran kepada bi'a illa ayra illa ayhumala illa ayran illa ayhumala bi'anna almurada bil lisan al kalam ha jadi bahawa ditanggungkan <Bondi Warga> dengan bahawa yang dikehendaki dengan lidah dalam ibarat dalam dalam takrif tu kanaknya al kalam lidah sini makna kalam maka kalam umum sungguh tapi ala sabiril majazil mursali Ini istilah ilmu bayi lah, Panggil majak, majak mursal Atau dalam majak mursal lah hmm, Apa ni? Cakap, Wahua Wahua nah, Min itlaqis sababi Daripada guna cakap sabak Lisan tu sabak Wahwal lisan, wahwa as tu lisan Wa iradatil musabbabi Min itlaqis sababi Wahwal lisan, selit dia ha, panggil selit jemlah muqtaridah Antara maktuh-maktuh p'alih Wa iradati atas di Kalau kita nak kira penuh Min itlaqis sababi wa iradatiil musabbabi uh Haa uh, itu pues, dia Daripada itilaq gunakan sabak iaitu lidah Dan kanaknya musabbak iaitu kalam Hmm banyak lah gitu Haa kecep pasal tu ya banyak Haa uh, nak itilaq sabak kanak ke musabbak tu ya banyak Hmm itu dia Ha, mereka tanggung ke waktu itu tak apa. Apa dia puji? As-sana'u bil-lisan. Haa. As-sana'u bil-lisan. dengan lidah. Oh, tak masuk untuk hai puji diri. Tak masuk untuk hai puji. hamba. Kerana puji Tuhan ni kodik. Tuhan maha suci daripada super maful. Haa. Kerana kiri lisan al-kalam. Hmm, tak boleh lah. Haa. Itu dia. Haa. Semua tu untuk jadi ilmu. Untuk peringat teh. Ha, peringatan dalam kaedah kita Sebab tu kita kena mengaji dia Hak-hak kita pergi mengaji dia Temu dia Cara dia peringatan kita Mari selalu Sebab tu tiap-tiap satu Kita kena belajar dia Dalam ilmu balarah Ma'ani Kita tahu kejalan Dalam ilmu l-bayan Kita tahu Cara Bila dia mari bahas ini Kita lalu. selalu ha, Oleh yang mungkin Sebab tu kita tupukan Pada belajar ha, Jadi kita dah fikir Karuk banyak Uh, ya, tukar-tukar kita datang mengaji ni Ibarat seperti kita datang menanai kayu Kayu juga Anak kayu juga maha Tu nak jaga benar Masa, masa julapai tahun tu Nak jaga benar Apalagi karut nak naik semuk Pun naik Tua tinggal cat tukar tu sudah Lama-lama lemuh Karut Oh, lemuh dah karut Jual, jual Tak apa lah Jual <laughs> Kalau kukul juga jual Murah, murah Tapi tak ada nak percara Di hmm, sekali semuk Ah, Hanya lepas itu Ibarat kita dah mengaji ni Oh jangan Pau berkarut banyak sekali lah Banyak sekali lah Pau berkarut Tapi Pau berkarut tak nampak Hmm Kalau ni tak nampak Rupuk tunggu kau Ah, ha, berkarut Kadang-kadang dia kawal Dengan geting Anak kayu Hmm Oh Kadang-kadang cerita Temu anak kayu Hmm Penuh dengan dia Duduk di mana Ita-ita Oh Duduk sini Tebah-tebah Haa Bawa nampak Anak kayu Anipot nah, tu kita mengaji lebih lagi pada tu nak ayat. Cuma waktu misal saja. Misal tu dah binak napa dengan menuh hissi. Kata anak kayu kita sedang menanam anak getah ke apa baik. Kadang-kadang bersama ladah terlepas dapat perkara berah mari di api. Kebakaran. Oh mengiling pai-pai tu eh. Tengah-tengah dok oh dekat anak boleh buka. Ha oh, ni berat kali. Nah buat tahun dia nak, nak buka nak cari hmm nak cari alat nak buka per mari di api kebakaran habis nak tahu mengelimpah hok ni tu lagi ni pospo tu tau mengaji-mengaji lepas hok karuk dah je lah <laughs> tahun 10, 10 tahun lepas dah pakai karuk tu boleh baca dah mukhtasan kailaninya beruh mari di kebakaran hok ni tak ada nak buat tak ada nak sembuh. be oh mengelimpah tak itu dia ho oh. Ha ni, ani dua janji ni tak urung ni. Pa pa pa pa. Oh, tak ada airah semua tu boleh ngatjar. Boleh baca dah ni limpa pantai di Bakarih pun. Tak ada menyebut ni beliau tak tahu cabuk it hot Oh, cari pun tak ketemu. Ha, na'udzubillah Ni nak waya ayah. Tuhan nak berjaya seorang-seorang ni. Ingat itu sudah. Tapi walaupun mana tidak sia-sia kita mengaji dan niat yang baik walaupun sekalipun kita katakanlah. Hagi kot tu pula takut serabut. Sekal <laughs> sekalipun tak ada putin beliung asal tak mati tak apa. Ya khabar klik. Kalau maka dia kebakar, dia ya, tak apa. Belah klik semula boleh jadi pucuk semula-mula. Ha, ingat gitu pula deh. Lah dia. Jadi nak no, ayat atau nak. Takut dia pergi pusing. Baik tak mengaji pada mengaji. Ngaruk! Mana pada baik tak mengaji. Haran mula lagi Baik mengaji jelah. Pastu dia karuk-karuk, dia pusing kelik semula mudah bari ada dalam diri. Gitulah. Ah ha, ilmu ada dalam dada walaupun dia jadi toteng-toteng kat tengah tu kelik semula ya panggil ada hummi. Apa so tak tahu gapo ni kelik main tak tahu nak tuju mana nak kelik nak kelik rumah mana Ah ha, gitulah tu. Ha, ah bab tu jangan dia kata baik tak mengaji. Jangan baik mengaji. Hmm pastu nak gano Ha ataupun situ pula. Ha, saat ni kita ada buat bani-bani kata itulah perlu kita takut, perlu kita khauf, takut. Nah, ha, nah perlu kita takut. Hmm tu dia. Ha kita klik sini pula. Ha, itulah dia mananya tiat-tiat bahasa tu banyaklah jadikan bagi ilmun punun Ha bapa bagi ilmu natul ruhnya. Na'farah tu, tu mastidah. Hmm tu dia. Ah ha. <coughs> Kalau gitu Itulah bezo yang kami halih Mari ibarat kata Makna puji itu Hamdu Ha'asana ah, ubil kalam tu tujuan kami Nak melengkapi selalu Dia tak seru keliru selalu Kalau gitu Yang ulama ibarat dengan bilisan tu Jadi ilmu maya kata Itu ah, itulah sabab kana ilmu sabab Itu hmm, dia ah, Habis Kemudian alih daripada situ polaknya wala yaridu ha annat taarifa baik tak kalau kita tangguh murid dah orang pandah saat ni tu ha nah pusing pula ha ni cara bahas ilmu nak wit ni oh kalau balas tu dia mau kata tak apalah Bolehlah kita kata bilisan pun kata bilkala. Maknanya itulak sahabat pakai guna majaklah. Eh, dia mau kata tak boleh dah lah ta'arif kita guna majak. Dah ta'arif-ta'arif -ta ni gapo ta'arif. Haa, ta'arif-ta'arif -ta nak perkenalkan mu'arrah. Nak, perkenal benda. Pah, nak, nak kenal benda. Pas bila nak ta'arif nak kekenal benda. Jadi dia goyak lah benda. Pasal majak sirin siring Goyak, moga nak kenal. Apa kita dah tahu, maaf maaf dia, maaf nak tanya sikit, kenal ke tak dengan dia tu, tu, oh nak, rumah dia di mana, tahu tak tahu? Amba tak tahu, nihanati nak tulis peta, tu takrif. apa peta, dia guna majak. Oh, payah, boleh lah lu guna majak. tu dia, dah lah, takrif, dia guna majak. Alih lah kalau tak kena benar, kena rakyat, apa nama dia guna majak, rakyat atas hak hakikat lalu agi ha, kot tu deh jalan sapa tu cabai tiga pusingkan kanan deh sapa situ temu pang kayu tu ha masuk kot tu deh ha jadi buat majak itulah ha tu dia ni Di situ nampak sebuah tunggu tak tunggu aja buat gitulah ayat betul kan lalu ha, tu dia ha, nampak sebuah nak tak pon nakoh ha buat gitu berat kau ha, tu dia mun sapa situ nampak sebuah rumah tak rumah gitu Apa, mana je ni pelayan eh? tanya kalangan eh Ha tak se guna majak itu kawa tak kena Itu mai bajak peling. Ha dia orang kata dalil tak aris tak alih tidak guna majak. Pak kala itu billah kata asana sana ubil lisa majak lah tu. Ha, majak nak majak kana apa? Kana kana itelok lisan kana kita majak lah tu. Ha tak alih dak guna alah tak aris tu. Ha, apa nak kata? Ha siap kita jawab ada walaa yaridu. Tak ada datang ikhtiraq an ta'arifa bahwa segala takrif-takrif ta tak kiralah takrif apa saja pun tu sanu dipeliharakannya an dari al majaz anil majazi dipelihara daripada majaz makna segala takrif jangan nak bubuh majaz inilah sebab apa li anna mahall zalika aha ha bebe kata kalau itu dalam takrif tak boleh tak boleh di bubuh kena dipelihara daripada majaz Hei la yaridu Nak sekat tak tak Kata dia mau nak ambil waktu main Nak jirat sini tak leh. Murak dengan lisan Al-Qalam Majat Mursa oh, Dia mau kata Bapak pergi dek buh majat Dalam tak arid Tak leh ada Tak apa sini Haa Hagana kata la yaridu Li anna mahala zalika kerana bahawa saya tempat demikian Itu betul juga. Kalau ada orang kata tu pun. Karena ya demokian, itu pun. Kerana tempat yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata, An-na ta'arif tu sa'nu. Ha, ataupun ambil sini lalu senang. Lianna mahala zalika zalika sa'unit ta'rif. Ambil masjidah lalu. Sa'na ya saun Sa'na. Lianna mahala zalika zalika sa'unit ta'arif. Anil majak ada. Hak so, tepat kata, Kena pelera ta ta'rif daripada majak itu. Gini. malam yakun. Ah, ha, hasil iya ma lam yakunil majazu masyhur. Ha, dia. Selama tidak ada majaz tu masyhur, majaz majaz sunggulah lisan yang mana kalam itu majaz. Tapi selama tidak masyhur, kalau masyhur kan mahunat. Tak ada pulalah. Hmm, itu dia. Ma lam yakunil majazu tumasyhuran. Selama tidak gitu barulah kena jaga darinya. Adapun kalau ma kalau majaz tu masyhur tak apa kama huna. Kama huna nak tanzip betul mana tu? Nak betul man pi. Kama huna yakni kal majazi allazi fi ha, allazi una seperti majak yang ada di sini. Apa? Majak sini hak masyhur. Tak apalah. lah dia. habis. Nah, selesai. Tu dia ha, ha, selesai setakat tu dulu wa qauluna alal jamil li ikhtiyari ya dekat tu ada apa kata suruh tambah tadi wa qauluna alal jamil li ikhtiyari ya tu suara hah tadi dia kata as sana uh, bil kalam alal jamil li ikhtiyari hatanu ya tak Hata ada hah tu jelah ada apa ni hmm dulu wa qauluna wallahu <coughs>